Чак Поланік. Щоденник моєму діду Джозефу Таленту. 1950-2003. Який сказав мені бути тим, ким я захочу. 21 червня. Три чверті місяця. Сьогодні телефонував якийсь чоловік з Лонгбіч. Залишив довге повідомлення на автовідповідач. Щось мимрив і кричав, говорив то швидко, то повільно, лаявся і погрожував. Мовляв, зараз викличу поліцію і тебе заарештують. Сьогодні найдовший день року, хоча, якщо вдуматися, то кожен день року найдовший. А погода сьогодні така, що збентеження легко переростає в справжнісінький страх. Той чоловік, що дзвонив із Лонгбіч, каже, що у нього кудись пропав клозет. 22 червня На той час, коли ти візьмешся це читати, ти станеш такий старий, що й себе не пам'ятатимеш. Твої печенкові плями по-науковому звуться гіперпігментиційні лентегіни. Анатомічний термін, яким позначаються зморшки, – це ретиди. Оті складки у верхній частині твого обличчя, тобто ретиди, що зборознили шкіру на лобі та довкола очей, це динамічна зморшкуватість, яка зветься також гіперфункціональними лицевими лініями, утворена рухом підшкірних м'язів. Більшість зморшок у нижній частині обличчя – це статичні ретиди, що виникли через дію сонячного світла та гравітації. Поглянь у дзеркало, придивися у своє обличчя, поглянь на свої очі, свій рот. Це те, що ти знаєш найкраще, принаймні тобі так здається. Твоя шкіра має три основних шари. Той, що ти можеш помацати, це стратом корнеум, шар гладеньких, змертвілих клітин шкіри, виштовхнутих догори новими клітинами, що знаходяться під спудом. Те, що ти відчуваєш масне на дотик, це твій кислотний покрив, шар золії та поту, який захищає тебе від бактерій та грибків. Під усім ним знаходиться дерма, а під дермою лежить шар жиру. Під жиром пролягають м'язи твого обличчя. Може, ти пам'ятаєш усе це з мистецького коледжу, з анатомії в малюнках, розділ 201. Утім, може, й не пам'ятаєш. Коли ти підтягуєш верхню губу і оголюєш о той зуб, що його вибив колись охоронець музеї, то це працює твій м'яз «Levator Label Superioris» – твій м'яз для глузливої посмішки. Уяви, що ти відчув, як звідкись смердить затхлим сцикленням. Уяви, що твій чоловік щойно наклав на себе руки у вашому родинному авто. Уяви, що тобі треба вийти і вимочити ганчіркою його стяки з водійського крісла. Уяви, що тобі все одно доведеться їздити в цій смердючій купі металобрухту на роботу. І всі бачитимуть, і всі знатимуть, бо іншого авто ти не маєш. Тобі це ні про що не нагадує? Коли нормальна людина, нормальна безвинна жінка, яка, чорт забирай, безсумнівно заслужила на кращу долю, приходить додому, цілий день пропрацювавши рознощицею в кафе, і знаходить свого чоловіка померлим від вихлопного газу в родинному авто, а в чоловіка із сечового міхура тече з циклення, то вона не вирішить. Але то, всього лише до краю розтягується її округлий родовий м'яз – арбікуларіс оріс. Ота глибока зморшка, що простяглася від обох куточків твого рота до носа – це твоя носогубна складка. Інколи її звуть глузлива заглибина. Ти старіш і маленький округлий валик підшкірного жиру у твоїй шуці, який анатомічно офіційно зветься «жирове тіло щоки», сповзає дедалі нижче, аж поки не вмощується на твоїй носогубній складці, і твоє обличчя стане перманентною глузливою посмішкою. Це просто короткий повторювальний курс. Короткий такий, крок за кроком, щоб трохи освіжити пам'ять. На той випадок, якщо ти колись сам себе не впізнаєш у дзеркалі. А тепер нахмурся. Це твій трикутний м'яз тягне донизу куточки м'язу Orbicularis Oris. Уяви собі, що ти 12-річна дівчинка, яка до безтями кохала свого батька. Ти-малолітня дівчинка, якій конче потрібен батько, як ніколи раніше. Дівчинка, яка вважала, що татко завжди буде поруч із нею. Уяви, що кожної ночі ти лягаєш спати, міцно стуливши розпухлі від сліз очі. Схожа на апельсинову шкоринку текстура твого підборіддя, оці булькаті шишечки, їх утворив твій підборідний м'яз. Ним ти зображаєш своє недоволення і приндишся. Оті похмурі зморшки, що тягнуться від обох куточків твого рота до краю підборіддя, називаються маріонетковими зморшками. Складки між твоїми бровами – це борозенки-глабели. Коли твої припухлі повіки обвисають, то це називається птос, тобто опущення верхньої повіки. Твої бічні кутові ретиди очної щілини, інакше кажучи, твої гусячі лапки довкола очей з кожним дим проявляються дедалі виразніше, а тобі ж лише 12 років, всратися мені й не жити, господи, прости, що скажеш. І не прикидайся, що не знаєш, що це таке. Це твоє обличчя. А тепер усміхнися, якщо й досі здатен. Це – твій великий щелепний м'яз. Кожне його скорочення розтібає твою плоть, наче мотузка, за яку ти смикаєш, щоб розсунути штори у себе в кімнаті, або як троси, що відсувають завісу в театрі. І кожна твоя усмішка схожа на першу виставу, на прем'єру. Ти відкриваєш себе людям. А тепер посміхнися так, як посміхається стара мати, коли її єдиний син накладає на себе руки. Посміхнися та поплески по плечу його дружину та малолітню доньку, та й скажи їм, щоб не переймалися. Врешті-решт усе складається напрочуд гарно. Треба лише посміхатися і заколоти вузликом твоє довге синє волосся. Піти пограти в бріч зі своїми подругами, такими ж старими шкапами. О той страхітливий, відвислий кавалок жиру, що ти його бачиш під своїм підборіддям, твоє воло, що стає дедалі більшим та драглистішим кожного дня, усе це називається підборідний жир. А оте звивисти коло зморшок довкола твоєї шиї – це платизмальна смуга. На всю малорухому нижню частину твого обличчя, на твоє підборіддя та шию, впливає сила земного тяжіння, яка тисне на твою поверхневу, м'язову апоневротичну систему. Тобі це нічого не нагадує? Якщо ти трохи знітився, розслабся і заспокойся. Не хвилюйся, тобі лише треба знати, що це твоє обличчя. І тобі здається, що ти знаєш його так добре, як ніщо інше. Ось три твоєї шкіри. Ось три жінки у твоєму житті – епідерміс, дерма і жир. Твоя дружина, твоя донька і твоя мати. Якщо ти це читаєш, то ласкаво просимо назад до реального життя. Ось до чого призвів увесь цей прекрасний необмежений потенціал твоєї молодості. Ось чим скінчилися всі оті нереалізовані сподівання. Ось що ти накоїв зі своїм життям. Звуть тебе Пітер Вільмут, і тобі лише треба збагнути, що ти перетворився на жалюгідний лантук з гівном. 23 червня Із Сів'ю телефонувала якась жінка і сказала, що кудись зникла її стінна шафа для білизни. Минулого вересня її будинок мав шість спалень та дві білизняні шафи. Вона впевнена в цьому як дві чи по два. А тепер у неї залишилася лише одна. Вона приїздить до свого прибережного будинку на відкриття літнього сезону, привозить з міста двох своїх дітлахів із нянькою та ще й собаку. Заходять вони до будинку з усією поклажею, а простирадла та рушники зникли, щезли, пропали, як у бермудському трикутнику. Її голос на автовідповідачі звучить принизливо і в кінці кожного речення підвиває, як сирена повітряної тривоги. Чути, що її аж тіпей від сказу, але більше за інше вона настрашена. Питає. «Може, це якийсь жарт? Скажіть, що ви комусь заплатили, щоб його втнути. Ну, будь ласка». Її голос з відповідача каже Ну, будь ласка, я не викликатиму поліцію, просто поверніть шафу на її місце, і все, домовились? Десь на тлі її голосу слабко чути хлопчачий голос. Мамо, що там таке? Жінка відказує йому вбік, відхилившись від телефону. Усе буде добре, не треба панікувати. Ага, сьогоднішня погода якраз сприяє втечі від реальності, яка по методичному зветься реакція заперечення, її голос каже з автовідповідача. Потім залишає мені свій номер телефону і знову каже, я вас благаю. 25 червня Уявіть собі, як мала дитина малює рибний кістяк. Скелет риби з черепом на одному кінці і хвостом на другому. Довгастий хребет поміж ними перетинається ребрами. Саме такий скелет часто можна бачити в зубах мультипликаційного кота. Уявіть собі цей кістяк у вигляді острова, вкритого будинками. Уявіть собі ті будинки-замки, що їх намалює дівчинка, яка живе на стоянці в автопричепі. Великі кам'яні будинки, кожен з частоколом димарів, кожен з гірським кряжем ламаної лінії даху, з виступами, башточками та даховими кониками. І все це, поступово вивишуючись, закінчується громовідвідом на верешечку. Шиферні дахи. Чудернацькі з скованого заліза. Уявні споруди із заскленими верандами та слуховими вікнами, а довкола них – прекрасні ялини, сади з трояндами та тротуари з червоної цегли. Буржуазне марення якогось дитинчати з родини білошкірих голодранців. Саме про такий острів і мріятиме дитина, що виросла на стоянці для будинків на колесах, десь у закапелку на кшталт Текумзе Лейк, що в штаті Джорджія. Поки її мати на роботі, ця дитина вимкне у причепі все світло, а потім ляже спиною на зачовганий жорсткий килим у жилій кімнаті. Помаранчевий килим смердить так, наче на нього хтось ступив підошвою, вимазаною в собаче лайно. На яскравій поверхні килима розплавлені чорні плями сигаретних опіків. Стеля з патьоками від прониклої води. Дитина складе руки на грудях і стане уявляти собі життя в місцині, яку створила її фантазія. Саме в цей час, півно вночі, твоє вуха ловлять кожен звук. Саме в цей час ти зможеш із заплющеними очима побачити більше, аніж із розплющеними. Рібний кістяк, відтоді як вона вперше взяла в руки олівець, вона тільки його і малювала. Поки ця дитина виростала, її матусі майже ніколи не бувала вдома. Татка вона не знала. Здається, її мати працювала на двох роботах. Одна – це якась гівняча фабрика з кловолоконної ізоляції. Друга – розносити харчі в готельному кафетерії. Ясна річ, що ця дитина мріятиме про щось на кшталт такого острова, де ніхто не працює, а лише збирає дику ожину, підхарчовується в забігалівках та перебивається випадковими заробітками, наприклад, вишиває хустинки або в порядкової клумби, де кожен день не починається із дзвінка будильника і не закінчується мерехтінням телевізора. Дівчинка уявляла собі оці будинки, кожен з них, кожну кімнату, кожен гравійований край кожної плити над каміном, візерунок на кожній паркетній підлозі. Просто брала і уявляла на рівному місці. Ні з чого. Кожен вигін кожного світильника або водопровідного крана. Могла нафантазувати аж до найменшої кахлинки. Просто серед ночі уявити собі шматок кахля. Кожен візерунок на шпалерах. Намалювати пастелю кожну покрівельну дранку, кожну сходинку і кожну зливну трубу. Потім розфарбувати ольфцями. Зобразити силует кожного цегляного тротуару та живоплоту і розфарбувати червоною та зеленою аквареллю. Вона бачила все це, все це уявляла, про все це марила. Їй так усього цього бракувало. Відтоді, як дівчинка змогла тримати в руці олівець, вона тільки це й малювала. Уявіть, що голова рибного кістяка показує на північ, а хвіст – на південь. Хребет перетинають 16 ребер, що простяглися на схід та захід. Голова – це сільська площа, а рот – це гавань, до якої час від часу заходить пором. Риб'яче око – то готель, довкола якого розташовані бакалійна крамниця, магазин металевих виробів, бібліотека та церква. Вона малювала вулиці з деревами, вкритими інієм. Малювала птахів, що повернулися з вирію, і збирають водорості та глицю, щоб побудувати собі гнізда. Малювала квітучі наперстянки за вишки з людей, а соняшники виходили в неї ще вищими. Малювала листя, що падає, кружляючи донизу, а на землі під деревами, грудочки горіхів та каштанів. Усе це вона уявляла собі дуже чітко. Подумки бачила кожну кімнату в кожному будинку. І чим більше вона уявляла собі о той умрієний острів, тим менше подобався їй реальний світ. Чим більше уявних людей вона вигадувала, тим менше їй подобалися люди реальні. А особливо її хіпова мамця, завжди втомлена і від якої завжди тхнула смаженою картоплею та цигарковим димом. Урешті-решт радість назавжди покинула місті Кляйнман. Усе довкола стало бридким та огидним. Усі довкола стали тупими, грубими і якимись не такими. Звали її місті Кляйнман. Якщо ти це читатимеш, а її не буде поруч, то знай, що вона – твоя дружина. Якщо ти не клеїш дурня, то це – твоя бідолашна дружина, вроджена в місті Мері Кляйнман. Бідолашна маленька дурепа, яка малювала вогнище на березі моря, при цьому відчуваючи присмак вареної кукурузи та варених крабів. Малюючи квітник та город біля якогось уявного будинку, вона відчувала запах розмарину та чебрецю. Однак чим краще вона малювала, тим гірше ставало її життя. Аж поки в її реальному світі все стало не так. Дійшло до того, що вона крізь стала почуватися чужою. Дійшло до того, що всі були не досить гарними, не досить вишуканими, не досить розумними. І хлопці в середній школі, і дівчата. Ніщо не було реальнішим за її уявний світ. Дійшло до того, що вона ходила на студентські консультації і цупила гроші з гаманця матусі на наркоту. Щоб люди не називали її божевільною, вона вибудувала своє життя довкола мистецтва, а не мрій. А насправді, вона просто потребувала навичок, щоб переносити ці мрії на папір, щоб зробити свій уявний світ якомога виразнішим і детальнішим, реальнішим. А в мистецькому коледжі вона зустріла хлопця на ім'я Пітер Вільмут. Вона зустріла тебе, хлопця з острова, що називався Чекайленд. Коли ти вперше звідкись приїдеш і бачиш цей острів, то тобі здається, наче ти померла. Ти померла і потрапила до раю, назавжди убезпечившись від земних негараздів. Риб'ячий хребет – це Межова авеню, а Риб'ячі ребра – це вулиці, починаючи з Абрикосової, за квартал на південь від Сільської площі. А потім йдуть вулиці Березова, Вільщана, Горіхова, Дубова, Евкаліптова, Єрикова, Жасмінова і аж до Соснової та Тополиної біля Риб'ячого хвоста. Там південний край Межової авеню переходить у гравій, потім у ґрунт, а потім губиться серед дерев мису Чекайленд-Пойнт. До речі, непоганий опис. Саме така гавань, коли до неї вперше припливаєш на поромі з материка. Вузька та довга, вона схожа на риб'ячий хвіст, готовий жадібно заковтнути тебе, зовсім як в отій біблійній історії. Якщо маєш вільний день, то можна пройтися по всій межовій авеню, поснідати в готелі Чекайленд, а потім прогулятися по кварталу на південь, повцеркову на Абрикосовій вулиці, повз будинок родини Вілмот, єдиний будинок на Східній Березовій вулиці, з його 16 акрами Галявини, яка спускається прямо до води. Повз будинок бертонів на східній кленовій вулиці. Відгорожені парканом ділянки густо заросли дубами, кожне дерево вузлувате і високе, схоже на вкриту мохом застиглу блискавку. Небо над межевою авеню влітку темно-зелене, від чільного рухливого шару кленевого, дубового та ільмового листя. Ти приїздиш сюди вперше, і тобі здається, що справдилися всі твої мрії та сподівання, і що відтепер життя твоє завжди буде щасливим і безхмарним. Річ у тім, що дитині, яка до того завжди мешкала тільки в будинку на колесах, цей острів і справді скидається на якесь особливе надійне місце, де відтепер вона завжди житиме у любові та турботі. Таке здавалося дитині, яка звикла сидіти на зачовганному килимі з коробкою кольорових олівців і малювати оці будинки. Будинки, яких вона ніколи не бачила. Просто малювати їх такими, як уявляла, з ганками та вікнами з вітражного скла. І одного дня побачила ці будинки наяву. Саме ці будинки. Ті будинки, які вона вважала лише виплодом своєї уяви. Щойно навчившись малювати, маленька місті Мері вже знала мокрі таємниці септичних відстінників за кожним будинком. Вона знала, що проводка в їхніх стінах була стара, обмотана для ізоляції старим ганчір'ям і пропущена крізь фарфорові трубки та виводи. Вона могла намалювати зворотній бік усіх парадних дверей, де кожна родина остроф'ян позначала ім'я та зріст кожної своєї дитини. Навіть з материка, з паромного причалу в Лонгбіч, через три милі солоної води острів здається раєм. Сосни такі темнозелені, що здаються чорними, а хвилі розбиваються об брунатні скелі. Здавалося, це все, чого її душа могла бажати – захищеність, спокій та самотність. А тепер острів бачить таким не лише вона, а й багато інших людей, багато заможних незнайомців. Ця дівчинка ніколи не плавала в чомусь більшому за басейн біля стоянки, у якому перехлорована вода нещадно щіпала очі. Ніколи не запливала на поромі в гаванчика Айленд, де співають птахи, а сонце весело відскакує від готельних вікон, що простягнулися за рядом ряд. Ніколи не чула, як океанські хвилі накочуються на хвилеріз. Не відчувала такого теплого сонця та свіжого вітру у своєму волосі, вітру, що пахнув квітучими трояндами, чебрецем та розмарином. Зворушлива дівчинка-підліток, яка ніколи не бачила океану, вона вже встигла намалювати миси та стрімкі скелі, що вивищувалися над валунами. Намалювати точнісінько такими, якими вони були насправді. Бідолашна місті Мері Кляйнманн. Ця дівчинка приїхала сюди як наречена, і всі остров'яни вийшли привітати її. 40 чи 50 родин, усі усміхнені, усі чекають своєї черги потиснути їй руку. Співав хор школярів, посипали рис. У готелі на її честь дали великий обід, і всі пили шампанське та виголошували тости на її честь. З пагорба на торговій вулиці, з усіх шести поверхів вікон у готелі «Чекайленд», із вікон будинків та із засклених ганків, із зигзагів слухових вікон на дахах, усі спостерігали її прибуття. Усі спостерігали, як вона приїхала жити в один з великих будинків у тінистій, обсадженій деревами у тробі риби. Лише один погляд на острів Чекайленд, і місті Кляйнман здалося, що вона зможе назавжди попрощатися зі своєю простолюдинкою мамцею, скилимом, що відгонив собачим лайном. Вона присяглася, що більше ноги її не буде на отій стоянці для автопричепів, і вирішила не зі своїми планами стати художницею. Річ у тім, що коли ти дитина або трохи старша, скажімо, років за 20, і ти вступила до мистецької школи, то про реальний світ ти не знаєш анічогісінько. Коли хтось каже, що кохає тебе, тобі хочеться йому вірити. Усе, що йому треба, це одружитися з тобою і взяти до себе, щоб жити в якомусь бездоганному острівному раю, у великому кам'яному будинку на Східній Березовій вулиці. Каже, що лише хоче тебе ущасливити. А щоб замордувати тебе до смерті, та ніколи в житті, слово честі. І бідулашна місті Кляйнман сказала собі, що на кар'єри художниці вона прагнула, а що насправді вона завжди прагнула власної домівки, сім'ї та спокою. Тож вона приїхала на острів Чекайленд, де все було так, як треба, все було на своєму місці. А потім виявилося, що то вона потрапила не на своє місце. 26 червня З материка з Оушен Парку зателефонував якийсь чоловік і поскаржився, що в нього зникла кухня. Це цілком нормально, коли спершу чогось не помічаєш. Коли досить довго поживеш в одному місці, в будинку, квартирі чи країні, то воно здається тобі надто малим. Оушен парк, Істер Віль, Лонг Біч – усе це материкові міста. Жінка з пропалою шафою, чоловік з пропалим клозетом – ці люди – усі вони. Повідомлення залишені на автовідповідачеві, і в цих людей у місцях, де вони відпочивають, були здійснені якісь переробки. Материкові місцинки, дачні відпочивальники. Коли ти маєш будинок з дев'ятьма спальнями і бачиш цей будинок лише два тижні на рік, то може знадобитися кілька літніх сезонів, щоб помітити зниклу річ. Більшість із цієї публіки має принаймні співдюжини будинків. Насправді це не помешкання, це капіталовкладення. Вони мають багатоквартирні будинки та кооперативні квартири. Мають квартири в Лондоні та Гонконгу. У кожному часовому поясі своя зубна щітка. На кожному континенті своя купа брудної білизни. О той голос, що скаржиться з Пітерового автовідповідача, каже, що на його кухні була газова плита, подвійна духовка вмонтована в стіну і великий двокамерний холодильник. Слухаючи його занудливі скарги, твоя дружина, місті Мері, теж ствердно киває головою. Так, тут на острові теж багато чого було не так, як тепер. Раніше можна було встигнути на пором у ту ж мить, коли ти з'явишся на пристані. Він ходить ще півгодини, на моторик та назад. Ще півгодини. А тепер треба в чергу ставати. Терплячи чекати, поки твоя черга підійде. Сидіти на стоянці з купою незнайомців у їхніх блискучих спортивних авто, які не смердять з цяками. Пором зробить три або чотири ходки, поки тобі не звільниться місце на борту, і весь цей час доводиться сидіти під пекучим сонцем та нюхати отой сморід, на те, щоб просто поїхати з острова, йде весь ранок. Раніше можна було зайти до готелю Чекайленд і без проблем зняти столик біля вікна. Раніше на острові Чекайленд не було сміття і автомобільних заторів, і татуювань. Не було на острові людей із пірсингом у носі, не було шприців на пляжі, не було використаних презервативів, рекламних щитів та корпоративних етикеток. Отой той чоловік з Оушен Парку сказав, що стіна в його їдальні тепер не що інше, як просто гладенька добова панель та шпалери з блакитними стрічками. Плінтуси, багети та побілка тягнуться з кута в куток, не торкані і без жодного стику. Він стукав по стіні. Вона була солідна, гіпсокартон міцно тримався на дерев'яній рамі. Клявся, що саме посередині цієї бездоганної стіни і були колись двері на кухню. Чоловік з Ошен Парку каже по телефону. Може я помиляюся, але ж у будинку мусить бути кухня Егеш, хіба ж це не вказано в будівельних нормах, чи як їх там? А пані з Сів'ю так та взагалі помітила зникнення шафи лише тоді, коли не змогла знайти чистого рушника. О той чоловік із Оушен Парку каже, що взяв із буфета в їдальні коркотяк і просверлив дірочку там, де, як йому пам'ятається, були кухонні двері. Потім взяв із того ж буфета кухонного ножа та цю дірочку трохи розширив. На його ланцюжкові для ключів був маленький ліхтарик, тож він притиснув щоку до стіни і підсвітив, щоб придивитися в продірявлений отвір. Примружившись, він примудрився побачити в темряві кімнату з якимись написами на стіні. Ще більш примружившись і призвичаївши очі до темряви, чоловік зміг дещо прочитати, але лише уривки. «Зійди на острів і ти помреш». Отаке От там було написано. «Тікай звідси щодуху. Вони повбивають усіх божих дітей заради спасіння власних». А ще в його колишній кухні було написано. «Усіх вас заб'ють як худобу». Той чоловік з Ошен-парку каже. Його голос на автовідповідачі каже: Варто приїхати через саме лише почерк. 28 червня. Ота їдальня в готелі Чекайленд зветься деревяно золота їдальня через свої горіхові панелі та обивку із золотистої парчі. Камінна дошка – гравійований горіх, а підставка для дров – полірована мідь. Вогонь треба підтримувати, навіть коли вітер дме з материка, тоді дим повертає назад і час від часу викашлюється через перед каміна. У кімнату прослизають й дим, доки не доводиться повитягувати батарейки з усіх детекторів диму, а на той час увесь готель вже трохи тхне запахом пожежі. Кожного разу, коли хтось сідається за столики 9 чи 10 біля каміну, а потім починає скиглити через дим та жар і проситься за інший столик, тобі треба випити. Просто відцьорбувати, що завгодно, що є під рукою. Столовий херес корисний для твоєї бідолашної гладенької жінки. Це один день із життя місті Мері, цариці рабів. Ще один з найдовших днів року. Це гра, в яку може грати кожен. Це просто особистий коматозний стан в місті. Кілька ковтків, кілька таблеток аспіріну, потім ще раз. У дерев'яно-золотій їдальні навпроти каміно розташовані вікна з видом на берег. Частина віконної замазки сохлася і скотюрбилася, тому всередину зі свістом пробивається холодний вітер. Вікна пітніють. Кімнатна волога конденсується на склі, скрапує вниз, утворюючи калюшку, аж поки не просякає підлога. А килем починає смердіти, як той кит, що його викинула хвилями на берег наприкінці липня. Вид за вікном. Увесь обрій напханий рекламними щитами з назвами ресторанів швидкої їжі та фірм виробників сонцезахисних окулярів і тенісних черевиків. Ті ж самі назви надруковані на упаковках, що сміттєвою смугою позначають лінію приливу. Цигаркові недопалки підстрибують на кожній морській хвилі. Кожного разу, коли хтось сідається за столики 14, 15 або 16 біля вікон, а потім починає скаржитися на холодний протяг та сморід слизького і вологого килима, коли хтось починає скиглити і просити до іншого столика, то тобі треба випити. Заповітна і недосяжна мета усіх відпочивальників – це знайти бездоганний столик. Знайти щось стабільно непорушне, як трон. Місце, де вони сидять, завжди гірше за те, де вони не сидять. Народу так багато, що не можна притнути їдальню, не отримавши при цьому стусана ліктем або сракою в живіт, або ляпаса сумочкою. Надалі тобі може знадобитися додатковий одяг. Може знадобиться напхати тебе новою порцією вітаміну Б, чи додатковою порцією мозкових клітин. Якщо читатимеш це на людях, то негайно припини і почни знову лише тоді, коли вдягнеш свою найкращу білизну без дірок. А перед цим тобі, мабуть, усе одно треба бути стати в чергу на донорську печінку. Ти ж бачиш, до чого все це йде. Бачиш, куди пішло все життя місті Мері Кляйнман. Є безліч способів покінчити життя самогубством, але при цьому не померти зовсім. Кожного разу, коли з материка приїздить хтось із компанією друзів, усі такі й засмаглі, коли вони почнуть розчаровано зітхати, побачивши дерев'яні панелі та білі скатертини, кришталеві вази з трояндами та папороттю і всілякі посріблені антікварні штучки, коли хтось із них скаже, треба тофу подавати замість телятини, то візьми і випий. Може, до когось із тих ударлявих жінок на уікенд приєднається чоловік, опецькуватий та кремезний. Він пітніє так рясно, що чорний лак, яким він зрощує свою лисувату макітру, стікає у нього поза шийку. Повноводні ріки чорної багнюки плямують ззаду його комірець. Коли приповзає одна з місцевих морських черепах, начепивши на зморшену шию діамантове намисто, чи то стара місіс Бертон, чи місіс Сеймур, чи місіс Перрі, забачає якихось кислявих та засмаглих відпочивальниць за своїм улюбленим з 1865 року столиком і каже «Місті, як же ж ти могла? Ти ж знаєш, що я регулярно приходжу сюди о 12 вівторками та четвергами. Як же так, місті? То тобі треба випити двічі». Коли відпочивальники питають кавові напої з пінистими вершками або хилатного срібла, порошку з ріжкового дерева чи соєвих страв, то випий ще раз. Якщо не дають чайових, знову випий. От уже ж ці відпочивальниці. Вони так наквачують очі, що, здається, не наче вдягли окуляри. Вони підмальовують губи контурним олівцем, а потім їдять, поки не зітреться, уся помада. І опісля за столиком бачиш не жінок, а якихось дітлахів з чорними обводами навколо ротів, з довгими гачкуватими нігтями пастельного кольору йорданського мигдалю. Коли на дворі літо, а тобі все одно доводиться шурувати запалений камін, зніми щось зі свого одягу. Коли на дворі дощ, а шибки тремтять від холодного протягу, вдягни якусь додаткову одежину. Кілька ковтків спиртного, кілька пігулок аспірину. Потім повтори. Коли приходить Пітрова матір із твоєю донькою тебе, і жде, що ти кинешся обслуговувати свою свекруху та свою дитину, наче їхня персональна рабиня, випий двічі. Коли вони сидять собі за столиком вісім і бабуся Вілмот каже Дебі, «Твоя мати могла б стати відомою художницею, якби тільки захотіла, то візьми і випий». Оті відпочивальниці з діамантовими каблучками, колонами та тенісними напульсниками, де діаманти потьмянули, виклацювавшись у сонцезахисний крем, коли вони починають просити тебе заспівати їм з днем народження вас!», то візьми і випий. Коли твоя 12-річна донька піднімає погляд і гукає тебе «Мамо!» замість «Ма!», коли її бабуся Грейсь каже «Місті, Люба, ти матимеш більше грошей та шани, коли знову візьмешся за малювання, коли вся їдальня все це чує». Тоді кілька костків, кілька пігулок, повтори. Кожного разу, коли Грейс Вілмот замовляє люксусовий набір чайних бутербродів із вершковим сиром, сиром із козячого молока та з волоськими горіхами, подрібленими і посипаними на тонесенькі грінки, потім відкушує буквально кілька шматочків, а решту залишає недоїденою, потім замовляє кухоль чаю Ерл Грей з вкусним морковного торта і все це записує на тебе, а ти навіть не знаєш про це, поки не побачиш відомості про зарплатню, де лише 75 центів через осі-оті вирахування задоволення, Два тижні, через які ти ходиш у буржниках, готелю Чекайленд, і коли ти починаєш догадуватися, що тобі, напевно, так і доведеться усе життя гарувати з дольщиком у дерев'яно-золоті їдальні, то візьми і зроби аж п'ять ковтків. Кожного разу, коли їдальня повнісінька, і на кожному стільчику із золотою паршею вмостилася якась жінка, чи то місцева, чи то материкова, і всі вони скиглять, що поїздка поромом забирає забагато часу, і що на острівній автостоянці бракує місця. І що, як це так, ніколи не можна наперед замовити столик, і чому це дехто не сидить вдома, пхається до кафе, де й так надто багато народу, всі ці гострі лікті, скріпучі голоси, що розпитують про напрям руху, і згадують штучні вершки та сарафани розміру 2, а камін у цей час однаково мусить полагкотіти, бо така вже традиція готелю, то зніми із себе іще одну одужину. Якщо в цей момент ти ще не п'яна і не гола, то тобі байдуже. Коли Раймон, помічник офіціанта, застане тебе в морозильній камері, де ти прикладаєшся до пляшки з Хересом і скаже, а, місті, Каріко, салют. Дорогенька, привіт. Іспанська. Коли це трапиться, ти привітай його, піднявши пляшку, і вигласи тост за мого чоловіка з померлим мозком, за мою доньку, яку я ніколи не бачу, за наш будинок, який невдовзі стане власністю католицької церкви, за мою схиблену свикруху, яка відчіпує шматочки бутербродів із сиром та зеленою цибулою, а потім скажи «Ті аму раймане, я кохаю тебе, іспанська, і добряче припади до пляшки». Кожного разу, коли якась зашкарубла й доістерична істота з пристойної острівної родини, намагається пояснити, що вона з Бертонів, але мати її була із Сеймурів, батько з Таперів, а мати батька з Карлайлів, і це якимось чином робить її твоєю далекою троюрідною родичкою, а потім плюхає свою холодно зморшену лапку тобі на руку якраз тоді, коли ти намагаєшся прибрати зі столу брудні тарілки з недоїдками салату, і каже «Місті, а чому ти кинула малювання?» А ти сама відчуваєш, що старієш і старієш, і все твоє життя несеться вниз по сміттєво проводу, то вип'ї двічі. І чому її не навчили в мистецькому коледжі ніколи не казати, що вона збиралася стати художницею? А тепер люди, щоб ти всю решту життя пам'ятала про це, весь час мордують тебе, повторюючи, що ти в молодості дуже любила малювати. Кілька ковтків, кілька пігулок аспірину, потім ще раз. До речі, сьогодні твоя бідолашна дружина впустила на підлогу в'їдальні ножа, яким ріжуть масло. Вона нахиляється, щоб його підібрати, і раптом бачить якісь відображення на його посріблому лезі. То якісь слова, написані на зворотному боці столика 6. Стоячи на вкарачки, вона піднімає край тротини, а там, на дерев'яній поверхні, серед засохлих жувальних гумок та шмарклів, напис олівцем «Не дай їм знову тебе надурити». І поруч. «Візьми в бібліотеці яку завгодно книжку». Хтось власноруч себе увічнив, принаймні надовго залишився в історії, забезпечив собі життя після смерті. До речі, сьогоднішня погода трохи приправлена короткочасними вибухами відчаю та роздратування. Оте повідомлення під столиком 6, ото й невиразний олівцевий текст підписаний. Мавра Кінкейт 29 червня. Новий місяць. В Оушен Парк чоловік, який телефонував, відчиняє парадні двері, тримаючи в руці склянку, наповнену якимось жовтогарячим вином показівний палець, притиснутий до скла. На чоловікові махровий халат із написом «Ангел», вишитим на вилозі. Від нього тхне гіпсовим пилом, а на грудях із цим волоссям телепається золотий ланцюжок. У другій руці чоловік тримає ліхтарик. Він відпиває вино посередній палець, лице у нього одутли, а щоки заросли темною щитиною. Брови його або вицвіли, або вишіпані так, що їх майже не видно. Отак, до речі, вони й зустрілися – пан Ангел де Лапорте та місті Мері. У мистецькій школі вчать, що Моналіза, яку написав Леонардо да Вінчі, не має брів тому, що то була остання деталь, яку додав художник. Він наносив вологу фарбу на вже висохлу, а в 17 столітті сторіччі реставратор використав не той розчинник і назавжди змив брови. Відразу ж за парадними дверима ціла купа валіз зі справжньої шкіри, чоловік тицяє повз них у глиб будинку ліхтариком і каже «Передайте Пітеру Вілму що з громадикою в нього жахливі проблеми». От уже ці дачники-відпочивальники. Місті Мері пояснює, що Теслі завжди залишають свої написи на внутрішніх стінах. Це приблизно так само, як кожній людині хочеться написати на стіні своє ім'я та дату, перш ніж зашити її гіпсокартоном. Інколи наліплюють сьогоднішню газету. Є також традиція залишати пляшку пива чи вина. Покрівельники обов'язково щось напишуть на опалубці, перш ніж заслати її рубероїдом та дерев'яною черепицею. Будівельники напишуть щось на обшивці, а вже потім покриють її клиноподібними дошками або штукатурним гіпсом. Напишіть свої імена та дати. Залишіть маленьку частичку себе, щоб хтось у майбутньому її віднайшов. А може якесь послання. Ми тут були, це ми збудували. Як нагадування. Можете назвати це традицією, забобоном чи феншуй. Це як безсмертня домашнього виробництва. Просте і зручне. На лекціях з історії образотворчого мистецтва розповідають, як Папа Пій П'ятий попросив Ель Греко замалювати деякі оголені фігури, що їх раніше написав Мікеланджело на стелі Сікстинської капели. Ель Греко погодився, але за тієї умови, що малюватиме по всій стелі. На лекціях вчать, що Ель Греко прославився лише завдяки своєму астигматизму. Через те людські тіла у нього і виходили дещо спотвореними. Він мав спотворений зір і саме тому зображав людські ноги і руки довшими. Цей ефект прибільшення і прославив його. Від славетних художників і до будівельних підрядчиків усі ми хочемо залишити свій підпис, забезпечити тривалий ефект життя після смерті. Усі ми хочемо самовиразитися, увічнити себе. Ніхто не хоче, щоб його забули. Того дня Ангел Делапорте показує місті їдальню, дерев'яні панелі та шпалери з блакитними смугами. На одній стіні, приблизно посередині між стелею та підлогою, відніється пробита діра, довкола якої скручений і порваний шпалерний папір та гіпсовий пил. Місті пояснюють чоловікові, що мулярі зазвичай вкладають у талісман – релігійний медальйончик на ланцюжку, і він висить у димарі, щоб злі духи не прокралися в будинок через домохід. У середньовіччі мулярі завжди замуровували в стіну нового будинку живого кота, на щастя, або живу жінку, щоб у будинку була своя душа. Місті очей не зводить зі склянки з вином. Вона промовляє, дивлячись на неї, а не на чоловікове обличчя, не спускає з неї очей, сподіваючись, що він це помітить і запропонує їй випити. Ангел де Лапорде притуляє своє одутле обличчя до дірки в стіні, вищіпанею бровою до отвору, і читає – Мешканці Чекайленду уб'ють тебе так само, як ти раніше убивав інших. Він міцно притиснув ліхтарик до скроні, і той світить у темряву. Мідні та сріблі ключі, що стирчать на всі боки, як їжачі колючки, звисають на його плече, блискучі, як дизайнерська біжутерія. Чоловік каже: Лишень подивіться, що там написано. Повільно, наче дитина, яка ще не навчилася як слід читати, ангел делопорте проказує, витріщаючись у темряву. А тепер я бачу, що моя дружина, яка працює в готелі Чекайленд прибиральницею, поволі перетворюється на товсту огидну начапуру в рожевій пластиковій уніформі. Пан Делапорте продовжує. Коли вона приходить додому, то руки її відгонять отими гумовими рукавичками, які вона мусить надягати, щоб збирати використані презервативи. Її світле волосся посивіло і смердить, як оте лайно, яким вона чистить туалети, коли заповзає до ліжка і лягає поруч зі мною. Гм, задумчиво каже він, допиваючи вино до безуменного пальця. Неправильний синтаксис, останнє підрядне речення явно не на місці. Потім продовжує. Її цицьки звисають на живіт, як вуха спанієля. Вже три роки, як ми не займалися сексом». Стало так тихо, що місця ж ніякого захихикало. Ангел Делапорти простягає їй ліхтарик. Допивши вино до мізинцевого пальця, він киває на отвір у стіні і каже, «А тепер самі прочитайте». В'язка ключів така важка, що місті довелося докласти відчутного зусилля, щоб підняти маленький ліхтарик, а коли вона притисла око до маленької темної дірки, побачила слова, написані на протилежній стіні. Ти помреш із думкою про те, що тобі носи сюди не слід було потикати. Зникла білізняна шафа у Сів'ю, зниклий клозет у Лонгбіч, зникла кімната в Ойстервілі. Куди б люди не ткнули свого носа, скрізь щось пропадає, і завжди той самий вибух роздратування Пітера. «Той самий твій вибух роздратування. Ти помреш і своєю смертю полегшиш життя тим, хто...» В усіх цих материнкових будинках, в усіх цих інвестиційних об'єктах працював Пітер, і в кожному з них була написана і прихована одна й те саме гдота. «Помреш, волаючи від страхітливого...» Ангел Делапорте, стоячи позаду неї, каже, «Передайте панові Вілмоту, що слово «страхітливий» він написав з орфографічними помилками». От уже ж ці відпочивальники. Бідулаш на місті пояснює їм, що десь приблизно вже рік, як пан Вілмот сам не свій. У нього була пухлина мозку, про яку він навіть не знав, і ми теж не знали, скільки часу вона в нього була. Не відриваючи обличчя від отвору в шпалерах, вона розповідає цьому Ангелу де Лапорти, як пан Вілмот зробив колись одну роботу в готелі Чекайленд і тепер після номера 312 відразу ж іде номер 314. А там, де колись був номер 313, тепер тягнеться бездоганної рівності на коридору. Декоративні накладки, плінтуси, через кожні шість футів нові розетки. Зроблено як слід, за вищим розрядом. Усе згідно з будівельними нормами, та от тільки якимось чином у середині готелю зникла кімната. А цей чоловік з Ошен Парку каже, бофнувши вино в склянці. Сподіваюся, що на той час у номері 313 ніхто не мешкав. У її авто, що стоїть біля будинку, є ломик. Можна хвилин за п'ять знову проробити вхід до зниклої кімнати. Це ж просто гіпсокартон, переконує вона його. Просто пан Вілмот з божеволів і все. Коли вона встромляє в отвір носа і принюхується, то від шпалер іде такий запах, наче сюди заявився мільйон цигарок, щоб повільно померти в полум'ї. А за отвором чути запах кориці, пилюки та фарби, чути як десь у темряві гуде холодильник та цокає годинник. А довкола, на всіх стінах, один і той самий пішномовний текст. В усіх цих дачних будинках, написаний великою спіральною, що починається на стелі і скручується до підлоги, обертаючись та обертаючись так, що тобі треба стояти посеред кімнати і читати його, аж поки у тебе в голові не запаморочиться, поки тебе не знудить. Ліхтарик, прикріплений до кільця з ключами, вихоплює і темряви Тебе об'ють, попри всі твої гроші та соціальний статус. «Погляньте», – каже вона. «Он ваша духовка, там, де ви й гадали». З тими словами вона відступає і дає йому маленький ліхтарик. Кожен будівельний підрядчик, каже йому місті, кожен із них підписує свою роботу, мітить свою територію. Столяри-обробники розписуються на чорній підлозі перед тим, як покласти на неї добовий паркет або лінолеум. Вони розпишуться на стіні перед тим, як наклеїти на неї шпалери або кахлі. На стінах кожного будинку є такий літопис малюнків, молотов та імен – дат. Щось на кшталт меморіальної капсули. А може й гірше. Всередині можна знайти свинцеві труби, азбест, отруйну плісняву, несправну проводку, мозкові пухлини, бомби з годинниковим механізмом. Як свідчення того, що твоє капіталовкладення не зовсім твоє. Те, що ти насправді не хочеш знати, але не насмілюєшся забути. Притуснувши обличчя до отвору, Ангел Делапорти читає «Я люблю свою дружину і свою дитину». І далі. Я не буду байдуже спостерігати, як ви, мерзенні паразити, штовхатимете мою родину дедалі глибше на дно. Щільніше прихилившись до стіни і сильніше притиснувши обличчя до отвору, чоловік каже, цей почерк химерний. Зверніть увагу, як він пише літру Т, в не слід було носа потикати, або то встав, гидна нечепура. Верхня риска така довга, що нависає над рештою слова. Це значить, що насправді він люблячий та турботливий чоловік, і додає. Бачите, букву «У» у слові «уб'ють». Ота видовжена ніжка букви свідчить про те, що він чимось дуже стурбований. Усвердливши своє обличчя в отвір, Ангел Делапорте читає «Острів Чекайленд уб'є всіх до єдиного божих дітей, якщо це значитиме, що спасуться наші діти». Каже, що надто видовжена і надто гостра велика літера «А» вказує на те, що Пітер має гострий та проникливий розум, але страшенно боїться своєї матері. Ключі дзинькають, коли ангел Делапорти водить туди-сюди ліхтариком і читає далі. «Я танцював, а в моїй смердючій дупі стирчала твоя зубна щітка». Різко відірвавши обличчя від шпалери, він каже, «Еге, щось справді моя духовка». Бофтнувши вино в склянці, він допиває його, гучно пропласкавши рота. Проковтнувши його, каже, «Я таки знав, що в цьому будинку є кухня». Бідолаха місті перепрошує. Вона проламає двері на кухню. Може, пану Делапорте захочеться сьогодні в день почистити зуби, або зробити щеплення від стовмняка, чи зробити також укол гамаглобуліну. Пан Делапорте торкається пальцем великої вологої плями, що отворилися біля отвору в стіні. Приклавши склянку до рота, він зводить очі на переніссі і переконується, що вона порожня. Знову торкається вологої плями на блакитних шпалерах. Потім робить сердите обличчя, витирає палець об свій халат і каже: Сподіваюся, пан Вілмот добре застрахований і забезпечений цінними паперами. Пан Вілмот ось уже кілька днів, як лежить у шпиталі, непритомний, відповідає місті. Витягнувши пачку цигарок з кишені халату і виводивши з неї одну цигарку, пан Делапорте каже. Отже, тепер ви ведете справи його будівельної фірми. А місті намагається розсміятися. Я, отата встав, гідна чепура, каже вона. А чоловік, пан Делапорте каже, перепрошую, я місіс Пітер Вілмот місті Мері Вілмот. Сварлива самиця потвора власною персоною. Вона каже йому, «Я була на роботі в готелі Чекаленд, коли ви заходили туди сьогодні вранці». Ангел Делапорти киває, вдивляючись у свою порожню склянку. Замасану пальцями і запотілу склянку. Потім простягає руку зі склянкою і каже, «Хочете я принесу вам випити?». Він дивиться туди, де вона протискалася обличчям до стіни і де її сльози зволожили шпалери з блакитними смужками. Мокрий відбиток її ока, гусячі лапки довколо нього, а за ґратами з моршок – круговий м'яз ока, орбікуларіс окулі. Не випускаючи незапалену цигарку з руки, він бере другою рукою кінчик білого паска свого магрового халату і витрає пляму, залишену слізьми, і каже «Я подарую вам книгу. Вона зветься «Графологія». Ну, це про аналіз почерку». А Місті, який будинок Вілмотів із його 16 акрами з Ноберезової вулиці і справді здався колись раєм на землі, каже, «А чи не хотіли б ви орендувати будинок на літо?» Дивиться на сканку і продовжує, «Великий старий будинок із каменю, не на материку, а там, на острові». А пан Делапорте той обертається і дивиться на неї, на її стегна, на груди під рожевою уніформою, потім на її обличчя. Примружується, хитає головою і каже, не турбуйтеся, ваша волосся не таке вже й сиве. Його щока скройні та вся шкіра довкола ока напудрені білим гіпсовим пилом. А місті, твоя дружина, вона простягає йому руку, розтуливши пальці. Повернувши руку долонею догори, а шкіра на ній червона та з висипками, вона каже пана від Делапорте. Слухайте, якщо не вірите, що це я, то можете понюхати мою руку.